No tens Atac massa. Ei, qui hi ha? Que hi ha algú? Mm. Què? La senyora Ernst ens ha enxampat, tio. Li hem hagut de donar tots els mòbils. Ei, fas molt mala cara. Què has fet, aquesta nit? He treballat en un nou programa, una mena de motor de recerca. Hmm. És un... és un cercador perquè a l'Elita li sigui més fàcil buscar informació sobre materialització a les torres de Lyoko. Les coses que arribarà a prendre quan vingui a viure aquí. No s'ho podrà ni creure. Hmm. No penso en altra cosa. Tinc unes ganes que arribi aquest dia. Sí, serà... Hmm? serà fantàstic. Hola, Ulrich. Hola. Mm. Molt bé, nois. Nosaltres hem d'anar suar una estona. Fins després, Yumi. Yumi! Espera. Què? Uh, com va tot? Molt bé. Per què ho preguntes? Doncs per... Per saber-ho. Fins després. Adéu. Ulrich, expedida, va! Mm. Mmm... Mmm... Ah! Ah! Ulric, de dir una cosa i no sé com fer-ho. Per això t'ho escric. Sempre t'he admirat. Fa molt temps que tinc ganes de confessar-t'ho, però mai m'hi he trepit. A més a més, no n'estava segur al 100%, però ara ja ho sé. T'estimo. Firmat, Lluïm. <fixi> Ulrich, vigila't! Ah! Ostres, no sé què m'ha passat. Mira, no t'ho agafis malament, però ha jugat fatal avui. Ja ho pots ben dir. Fins i tot en Jeremí ha jugat millor que tu. Tinc el cap en un altre lloc. Deixem-ho, eh? No, senyor, no ho deixarem fins que no ens diguis què et passa. Res, és que... he rebut una carta d'una noia. M'ha enviat una carta on em diu que... Estàs enamorat! <ríe> Estàs enamorat! No, no és veritat. Aquest és el problema, que no ho estic. Bé, no ho sé, no goso ni parlar amb ella. I ens pots dir qui és la fortunada? Sí, home, tu somies. No ho penso bé a ningú. I, sobretot, no en diguis res a la llumi. No vull que això s'escampi. Hm. D'això... De debò que avui he jugat millor que l'Hulric? Hm? L'Emili o la Tamilla? No, són massa petites. La Claire? Hola Sandra? No, no, són massa petites. I són molt... no sé, molt... molt tipades. Hmm. L'Emili, sí! Segur que és ella! Mira, jo hi entenc de noies. És guapa i li agraden els esports. És ella la que està colada per ell. Ah, sí? I per què dieu no, que, que està colada? Què? Hmm. Per en Va estar colada per en Jim. En Jim? Ah, oh, va. El amor es sed, pero no burro. Ah, <risa> uh, yo... Ay, perdona. <risa> <risa> <risa> fet, això? Ah. Anem, corre! Ah. Qui vull? No té gaire bona pinta. Creus que és greu? No pateixis. Estarà de peus a terra d'aquí a no res. De potes, vull dir. No? Mm -hmm. Hmm. He portat pastilles i compreses en Gràcies, passa. Amb això et trobaràs més bé. Ei, Yumi, vine amb mi un moment. T'he de dir una cosa. I jo? Diu que l'Emily està enamorada d'en Jim. Ah, uh, Jim? M'ho ha dit Lot. Increïble, oi? <laughs> bé, ja ens veurem. Tinc classe ara. Ei, què li has dit ja? Jo? Res. I he sentit un bronzit que venia dels arbres. Mm. I deu haver insectes perillosos. Gràcies per avisar-me, Ulrich, que ens en ocuparem. Per Maria. I l'Ulric què? No pateixis per ell. Ah! Sortim d'aquí, corre! Ah! I t'has... t'has fet mal, Yumi? Eh? No, no res, només una rascada i prou. Ja... ja podem sortir, ara. Com està? Ha tingut sort. Una picada més i... Sí, és veritat, encara està molt feble. El director ha demanat ajuda. Vindran a emportar-se els nius. No sé què en penseu vosaltres, però jo... Tu creus que és el Xana? Au, vinga, no siguis dramàtic. De vespes n'hi ha sempre aquí. Són coses que passen, res més. Pot ser. Però aquestes vespes només ens perseguien a nosaltres i a ningú més. Jo proposo que ho comprovem. Contactarem amb l'Elita. Jo me'n torno a classe, però tingueu-me al corrent. Mm. Us imagineu el bal que podríem fer aquestes bèsties? N'hi ha milers. Si el Xana ja està embolicat, ja podem tremolar, nois. No trobes, Ulric? eh? Ulric? Mm, què? Ah, oh, eh, sí. Vull, vull dir que no ho sé. Ulric. No et deus haver penjat per aquesta admiradora secreta teva, oi? Mm? Sí, potser tens raó. Ei, hey, iot! Què? Uh... D'on ho has tret, que jo estic enamorada d'en Jim? Uh... Uh... Uh... Torn a escampar mentides com aquesta i no et coneixerà ni el teu gos! Elita que em reps? Ai, clar. Com va tot pel món real? Tenim un problema. Creiem que podria ser el xana? Has notat res estrany? No. Aquí, Aquí al desert, com a mínim, tot està calma, però, però si, si vols, puc comprovar les altres regions. Bona idea. Jo, mentrestant, passaré l'escàner per veure si hi ha alguna torre activada. Ja la tinc. Mm. l'escàner ha localitzat una torre activada al bosc. D'acord. Sóc al bosc, miraré de trobar -la. Ho diré als altres. Eh? Alarma! El Sean ha activat una torre i l'Eilita està mirant de trobar-la. Sembla que hi ha problemes. En Jeremy vol que anem a la fàbrica de seguida. No, espera, Yumi. Què? He de... Hm? de parlar amb tu. Sobre la teva... la teva carta. Què? Però... No, deixa'm acabar. A la carta dius que... que sents alguna cosa per mi i... Què? Vull que sàpigues que jo sento el mateix per tu. Au, ja ho he dit. Jo no t'he enviat cap carta, a Ulrich. Que divertit! Ai, quina manera de fer el ridícul, el diria oh. jo! Deixa'ls estar. No passa res. Sí que passa. I no ah. em toquis. Ah. Prou. Ah. No! Ai. Molt bé. Et felicito, Shanna. Jeremy! S'accepten idees! Aviam, fugir d'aquí a tota pastilla? Oh! <tots> Estem atrapats! Tens alguna altra idea? <tots> Salta! <tots> Vine! D'això en dius una idea? Els insectes són molt sensibles a la pudor. Sí, però ells no són els únics. Ah. Ei! Ha funcionat! Això sembla. Ai, ves per on... Què és aquesta pudor? Pregunta-li a en Jeremy. T'hem enviat un missatge, no l'ha rebut? No en tinc ni idea. No estic d'humor per mirar els missatges. Ulrich, tu i jo hem de parlar. No sé molt bé què em diràs, i no ho vull sentir. Escolta, tot això és culpa de la Sisi. Et penses que no ho sé? Però tot ha canviat ara, estic confós. Quan et veig, se'm remou tot, ara. Ah. Deixeu-me sol, sisplau. Eh? S'ha trastocat. A Elita. Estàs bé? Sí, he trobat la torre activada. Però la vigilen. No m'hi puc acostar. No pateixis. Ara et venim a ajudar. Ah. Ah. Uh, Ei, hey, nois, espereu un moment. Les vespes han bloquejat l'entrada a la fàbrica. I la veritat, no em vull tornar a ficar la claveguera. No pateixisat, Ot. Ja en tinc menys ganes que tu. Molt bé, i ara què? Ah. Visca! La congènia, això genera ultrasons de 30.000 leps. Com tots els insectes, les vespes són sensibles a qualsevol... Molt interessant, però no tenim temps. Au, anem. Control central. Tenim un problema. El col·legi Càdic, sí. Ah! Oh! Mm. Eh? No! Eh? Ja no va! Com és? Perquè... no té bateria. Som i nois. Haiita que em reps! Ah! Ja venim, aguanta una mica. No perdem temps. Objectiu el boc. Transpareixo l'úric. Transpareixo la llumumi! Transpareixo. Transpareixo Ma de pressa. Escanejo un lot. Escaneixo l'ú ric. Escanejo la llumumi. VIRTUALITZACIÓ! Endavant, Ailita! Sisplau, contesta! No, no pot ser! Això no! Que la veieu? No, encara no. No n'havia vist mai ningú fet en el ridícul. Segur que l'Ulric trigarà molt de temps a oblidar-ho, això. Segon geni, ai. Eh? No feu cap comentari. Espera! Oh! Atenció! S'acosten tres vespots! Prepareu-vos! No. Fletxa l'asa! No. Només et queden vint ¡No se ve que mal! I estàs bé? Sí, Ja sí, Jeremia. Yumi, davant meu! Sí. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Vigilau. Em vénen més. Yumi, ja només et queden deu Rolric, desperta't! Ah? Ah. ah. ah ja no et queda cap punt. Estàs amb nosaltres o no? Ja sé que et sents molt desgraciat, però no en tens cap motiu. La nostra amistat és més forta que tot això. No pots deixar que les bromes pesades de la Sissi ens separin. plau, treu-t'ho del cap. Ens has d'ajudar. Aneu a la torre. Deixeu-los per mi. Per fi, ja era hora. te Eh, eh, eh, eh, És que passava per aquí i... Eh. Ei, hey, mira que bé. Uh, oh. Aviam, què diu? És que... diria que estàs fent una mica el ridícul, no trobes? Jo... bé, aquí m'ho canta porta. Ja ho pots ben dir. Dona la carta a l'herbeu, en Nicolà. Segur que els encanta. Eh, eh.